Велик ден. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и света го Духа, и учете ги да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до скончанието на века. От Матея 28.19. В проповедите на целия християнски свят днес се взема текстът за Христовото Възкресение.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 Няколко души моряци, англичани, излезли от парахода да посетят един европейски град. Обикаляли насамна там изграда, влизали в разни кръчми и се напили. Навръщане се качват флотките, обаче забравят да ги развържат от колците, за които били привързани. И почнали с да гребат. Гребали, гребали цяла нощ, като мислили, че наближават парахода.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 Избягаш, връщат те и ти турят още 10 години, те стават пак 25 за излежаване. След 5 години пак ще избягаш, хващат те наново, затварят те за трети път и ти налагат още по-голямо наказание. Той е и прераждането, човек, който не иска да си излежи затвора. Или в друг смисъл, когато вие сте пратен на земята и не искате да живеете както Бог е определил.